Чернівці, 1983 і згодом. Спочатку слід було потрапити до них примусово. Чернівці – перше місто в моєму житті, до якого я не їхав. Мене везли. І до якого мене ніби казенний вантаж доправили. Не я, а мене. Жодної суб'єктності. Суцільна залежність. Обов'язкова армійська повинність. Років через п'ятнадцять я почав знову в них бувати. Ясна річ, добровільно. Тоді й виявилося, що Чернівці є містом, на яке поклав око в його випадку, всевидюче Бог. Ось я переглядаю написане відтоді про Чернівці, а воно про поетів. І це, звичайно, неправильно, бо це ж неправда. Можна подумати, що Чернівці такий собі вертоград, рай серед виноградників, єдиний на землі Парнасополіс, де кожен зустрічний мовить віршами. До того ж вільно перелітає з мови в мову, і таких мов є принаймні п'ять, не чотири, а п'ять, разом із турецькою. Та нічого подібного. Насправді Чернівці – обласний центр теперішньої України з усіма наслідками такого становища. «Немає тих євреїв, то немає і міста», – якось підсумував Бума Тутельман. Підсумовувати – не зовсім те саме, що сумувати, але в Буминому випадку ці слова близькі, як ніколи. Я на це міг би і заперечити, що в житті завжди є місце для утопії. Чернівці – одне з тих місць, де утопія не дратує, а тішить. Зрештою, не думаю, що це було б запереченням бумі, радше самому собі. Найкраще з усього, що мені досі вдалося сказати про Чернівці, також цілковито належить утопії. Обидва рази це стосувалося мертвих поетів. Тобто насправді там йшлося не про чернівці, а про поетів, які в Чернівцях народилися, щоб навіки з них утекти. Тобто мова йшла не про клітку, а про птаха. Хоч без тієї клітки він і птахом не став би, у кожному разі екзотичним і співочим. Уперше то була рецензія на українську збірку рози «Ауслендер» У друге – стаття з нагоди 30-ліття циланового самогубства. Я перечитую ті публікації діагонально і цитую майже навмання. Щойно вихоплю оком із текстового масиву слово «чернівці» та всілякі похідні від нього. Цей світ насичений дивними метаморфозами і географічними абераціями, коли Йордан упадає в пруд. А за вікнами в Чернівецькому гетто прозирає мертве море. У цьому світі оживають тексти священних книг і стають зримами ангели. Це світ лагідної щоденної містики, де мрійну драбину Якова прихилено до ковинських небес і назавжди вмонтовано в садгірський пейзаж за вербами коло млина. Пам'ятаю Пам'ятаю те літо в мотострілецькому учбовому полку. І як за першої ж нагоди ми прикипали до шпарин у захисного кольору парканах, підглядаючи за вільною, цивільною, майже сільською вулицею в потойбічному неармійському нереальному світі. Верби були точно. Багато верб. Отже, і млин міг бути. Вгадувався за ними. Невидимий Трохи далі Ми успадкували цей ландшафт під кінець століття Водночас із розпадом чергової Найтолерантнішої з імперій Ми успадкували чернівці З їхньою неповторно облупленою І магічно виноградною аурою З усіляким повоєнним Інакшим людям Із захаращеними дворами Де іншомовні Румунські, німецькі Написи продираються крізь стіни нечитабельними зловісними знаками. Ми успадкували це місто з усіма його втратами. Не так давно, а втім уже таки давно, бо ще 89-го року, проїжджий німецький публіцист-піонер жахався, що в Чернівцях з їхньою неодноразово колись оспіваною культурою кави по Нині подають лише коричнувати, пересолоджене піло. Ах, що там, друже, Юргене, твоє піло? А наш садгірський третьосортний чай, настоєний радше на бромі. Кожен з нас відчував цей металево-аптечний присмак у роті, друже Клаусе. Потім ще таке. Цьогорічний квітень за лічені дні вихлюпнув на чернівецькі пагорби стільки тепла, зелені і цвітіння, що зненацька відчулося. Ось іще одне цілком особливе місто. Місто-катастрофа. Батьківщина блудних поетів. Абрикосово-південна пастка, з якої можливий лише один шлях у майбутнє. Карколонний прорив. У паризькому напрямі. Так, пагорби. У нас їх, щоправда, називали сопками. Так наче то була не Буковина, а Манджурія. Іноді нас виганяли побігати із сопки на сопку, ніби відбиваючи їх у супротивника. Це називалося тактичними заняттями. Про карколомний прорив не йшлося, не те, що в паризькому напрямі, а навіть у бухарестському. Одного разу я заліг на сопці, озброєний до зубів і небезпечний. Звісно, не до зубів, чого вже там, але я мав при собі автомат АК-74. Моєю першою жертвою падав командир 4-го взводу капітан Ряднов. Чомусь не мого 3-го, а саме 4-го. Чомусь він. Чомусь він першим вилазив з укриття і давав змах до атаки. Його я і вбивав першим. Таке мені снилося кілька разів поспіль. Через те, що ми могли бачити саме такі сни, нам ніколи і не давали поспати. І нарешті ось. Альфред Гонк. Целанів ровесник теж чернівчанин і теж німецькомовний поет. згадує про чернівецький фольксгартен, народний парк, як про місце, де в недільні та святкові дні оркестри вигравали патріотичні марші, а в будні відчайдушно прогулювали уроки гімназисти. Учень гімназії Пауль Анчель з'являвся біля тюльпанових клумб зі збіркою тракля в руці. Як на мене, тюльпани тут не зовсім доречні. Напрошується якась більш декадентська флора, якісь асфоделі чи іммортелі, щось майже безтілесне, бліде і хворобливе, з ледь чутним запахом тліну. Патріотичні марші. З ледь чутним запахом тліну. А запах куряви налиплої на під. А запах поту, Налиплого на шкіру плівкою, що її здавалося вже й не віддерти. Наше командування іноді розважалося тим, що посеред вогнедишного липневого полудня зненацька виганяло нас марш китком із садгори у середмістя до турецької лазні. Вони раптово вирішували нас помити. Нам доводилося шпарити так, щоб пілотки злітали з лисих черепів, які у свою чергу смішно телепалися на худезних шиях. Сержанти заохочували нас копняками. Не можу згадати маршруту, бо я його ніколи не бачив. Хотинська? Калинівська? Гаразд, на початку були якісь пустирі, автобази, склади, закіптюжені локомотивні тупики. Але ж після них таки починалося місто. Самий центр. Я не розглядався надовкіл, де ми і куди ми. Здавалося, півміста, всі перехожі тицяють пальцями на цих зачмирених і принижених захисників вітчизни. У лазні нам відводили чверть години на все. Вони зазвичай минали в черзі, як не за обмилком, то до душу. Іноді, щоправда, вдавалось і помитися, але потім нас вишиковували перед лазнею і знову гнали марш кітком назад у частину. Ми поверталися, ледве шкандибаючи. Знову з них до голови у налиплій напід куряві. Я не бачив там ніяких тюльпанових клумб. Смішно. Я ще один поет, що втікав із чернівців. Чи від чернівців. Місто, як і завжди, кишіло патрулями, але я не попався жодному з них. До автовокзалу все виглядало законно. Мої папери вказували шлях на Гайсен. Проте на автовокзалі я скочив до автобуса у протилежному напрямку. Карколомний прорив...